أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم مقصد ده سورة بقراء بيان ده تلور و مسلو ده اول مسألة اسبات ده توحيد دعا مسألة اسبات ده رسالت مسألة جهاد في سبيل الله و تلورا انفاق في سبيل الله سورة تلور و برخوة تقسيم ده اول برخا سل آياتنا ده پاري کې اوله مسأله یعنی اسبات توحيد بيان شو په دریو بابونو کې اوله مسأله اوله برخه سه آیتونه او پغی کی اوله مساله اثبات توحید بیان شو په دریو بابونه کی دویمه برخه یوسلوونه یوسلو شپګه و پوره دا په دې کی دویمه مساله اثبات د رسالت بیان شو او پر رسالت د پیغمبر علی سلام باندې اغنا اعتراضات چې ور دل دل داغه جوابونه وکړه دریمه برخه آیت نمبر یو واونه 253 دو پوره وا پغی کی دریمه مساله jihad فی سبیل الله بیان شو د jihad معنا بیان شو د جهاد مراتب بیان شول د جهاد منازل بیان شول د جهاد کوم اول منزل ابتدای منزل په دې صورت کې اغذري خبری چی ضروري وي اغي طرف ته اشاره وکړي پتونه د مجاهد تربیت د لپاره بیان کړه تلور قوانيني د ملک د اصلاح د لپاره بیان کړه او تلس قوانيني د کورد اصلاح د لپاره بیان کړه او منز منز کې ترغيباتم جهاد لو ور انفاق لري ورکل زواجری ورکل تخویفات ورکل او اخره کې واقعای د بنسایلو بیان کړه چې امیر د مغیر جهاد نکېږي او د امیر اطاعت ضروری ده د پارا او ورسره ورسره نکته بیان کړي د مشروعیت د کتال څلورم برخه آیت نمبر 245 شروع شوې ده دا, دا تر اخره پوري ده پدیکے سلوراں مثلا انفاق فی سبیل اللہ بیانی گی پدیکے سلوراں برخه انفاق بھی سے چل رہا ہوں مثلا انفاق فی سبیل اللہ بیانی گی پدی لا جی اولذین من قبل ان یات لا بین فیہ ولا خلت ولا شفاعہ وہ مسلمانانو مومنان مال خرج کے د مال ول مخکې د دی نه چې دسې ی او ورځ را شي چې هغ ک لین دی شته چې تا سر به مالی اوته به مال خرچ کېخرت به ان له جوړ کې نه بیا دوستی وی د مشرکانو د فاسکانو چې چوک بې خلاص کې دوست ملګې لکه دنیا کې چې یو انسان یا خو پیسسییر ک لین دینوک کې ان خلاص ک یا دوست توی څوک نو هغه دوست په ذریې ځان خلاص کې او یا سفاه شوکې لاری وی، اروری وی، تری وی، مامایی، سفارشی او که اخلاسی کی اللہ وی دسی ورز دا چی نپکی لین دینشتا نپکی دوستایشتا او نپکی سفارشون چلیگی چی دا اللہ نبا دی خلاص کی دا لا دا عذاب نا ایت سکتی نیشی خلاص هوله او آخیره کې او اوی لی چی وال کافرون همو ظالمون او کافران چې دی هم دوی ظالمان دی نرنی سبک که دعوار توح په نننی سبق کې داوره توحید بیانوی په دریم ځل باندې په دې صورت کې موږ ویلو چې توحید داوا بیان شويره درې پیرا یو ځل داوره توحید بیان شو په آیت نمبر 28 کې چې ای وناس عبدو ربکم او خلکو په عبادت یو یومنه خپل رب او په اغه داوا باندې 15 دلایل عقلیه ور سره بیان کړ چې په عبادت کې خپل رب زکه یومنه چې دا پنځه دلایل دي په دې دلایلو بنا باندې دغه داوا اومنه په سورته په بیا په دغه سوره بقره کې په دویم ځل باندې آیت نمبر په آیت نمبر یو سره درې په تکه په دویم ځل باندې داوره توحید بیان کوي الاهوکم الاهون واحد حاجت را واستاس واجت روا یو ده او دلته پترکی وکړه الته په سورته په او آیت نمبر یوشتم کې داوا وه د کل عبادت د کل عبادت داوی وکړه چې د پول عبادت لایق یو الله ده د کل عبادت لایق یو الله ده بلې کېبل وسره مشرکوا اپاغه من پنځه د دلایل و آیت نمبر یو سلو دریش پته کې جز د عبادت یعنی الہ هغه چاته ویل کیږي چاغه هغه ته د عبادت یو جز کیږي و لائے لائے او الله وی چې د ټول عبادت لایق څوک نشته د عبادت چې یو جزوي د لایقم څوک نشته او پهغه معنی اته د لایل عقلیا بیان کول رایوړ چې دغه د اواز کو منې چې دغه اته د لایل دی په داوه باندې په دغه مقام کې دغه ځکه په دې ځکه کینې سبق کې کی. درېم ځل معنی داور توحید بیانوي خو په دې ځکه چې دا ویل چې الله لا اله الا چدا حج تروا د اله چره دا یو الله ده د کل عبادت لایک او د عبادت د جزیات لایق دا یو الله ده بلڅک نشتا او ورسره ورسره ورسره یو لس دلایل بیانوی پر داوا باندې ور ترکی ورسره ور کوي قران داویلن ترکی ور کوي او ورسره پر داوا باندې کوم دلایل الله بیانوی با اغلن ترکی ور کوي اول کې پنځزل دلایل عقلیه دویمزل کې اعتزل د لالکی عقلیا او په دریم ځرمانی یو لزل د لیل داویلن دا ویل تر کی ورکې دراې لم پی تر کی دی آیات لا آیات القرسی ويل کیږي دا ټول چې تم ردي اوریدون کې کوشش وکای شي لاړ نشي دا آیت واوره خا ید خوندور آیت د انه غوې وړر ځون په جون کې دا آیت استعمالي کی ډیر دا واوره او کوشش وکای چې لاړ نشي نیمه کې دی آیت تا آیت القرسی بلکی گی آیت القرسی دیر فضلتون او دیر درجے لري یو حدیث کا راضی پیغمبر علیہ السلام دی آیت تا آعظم آیت ویلے دیں پا قرآن کی ٹھولنا آعظم آیت دا آیت دیں آعظم آیت چلوی آیت فا اعتبار دا درجے اغدا آیت دیں آیت القرسی قرسی اصل <خل> کې <خل> کارسا یا قرسو مانا ورکی راغوندول کرسې ته کرسې زکه ویل کیږي چې دا انسان راغوند کی ټول بدن یې پېو اغېشی بیلنس کیشي زکه کرسې وته ویل کیږي نو دا غارنګي آيات القرسي هغه آیه چې پدی کی د الله اتلص نمونا ولص نمونا راغوند کړي یا پدی کی یو لس دلایل په توحید باندې راغون شيوي زکه وته آيات القرسي ویل کی یو حدیث کلازي د ابو هريره رضی الله عنه روایت و یوزل پیغمبر علیہ السلام ز د یو کجورو په باغ ماندي چوکیدار مکرر او ما د صدقاتو باغو د کجورو نو ز ورمن مکرر کړه او ما به تور چوکیدار نو یوزل شپې مې چوکیداری کوله یو غل راغو نو په غلا نو ورته مې چې زله پیغمبر علیہ السلام ته مخه سزا دی نو دی غل وته جړیا جړاو فریا دی وته وکړم چې نه خیر دې ماف مې کړ بیا به نه کوم مچ ډیر او زره سوالونه زارې وکړ نو ابو هرره و وی ما ماف کړو چې زبس خیر دې بیا و ناراضي کې دې مجبور به تو واجب وو ماف مې کړو وی سحر چې شو پیغمبر اسلام را تو وی و چې بیګاده غلط رسو کړ زکه پیغمبر اسلام ته الله ویلو دو وې په زریه باندې خبر کړو وی بیګاده غلط رسو کړ نو ابو هريره نه پښو چې پیغمبر اسلام ته خو الله ویل دي بیگانه خبره وای ما ورته چې یا الله بس فریادو جړاګانی وکړو زمي ور باندې خوښ شو پېمې خو اسلام ورته د سخت رغ جن ده ته وی سخته لهدازه بلش پمانه بیا راځي په دوی مش خیال کوو احتیاط کوو ورته چې په دوی مش په انتظارم زه کومه پیغمبر اسلام ویلو ته پیغمبر اسلام خبره خو دوی د پاره د دی وی د ابو الره زنه خو بي چې ما پیغمبر اسلام چرته ویډیو نماز پوي او چې د بخامه خرازي بیا په زپدې انتظار چې غل بیا راغو بیا مېونی و استری ک چې و مينو نو بیا یې ډیر جڑاغان او فریادونه او عذرونه او سوالونه وکړه بیا مې ډاپه خوښ شوور باندې او پری خو اماغه غلو وسحر چې شو پیغمبر اسلام بیا راټوې چې بیا د غلط سره څوکړه ما ما ورتو ما ورتو و ماور ماور ته او فر چې یاره سوری لاپسې ورته بد شو او جراگانان او فرادون وکړ مخه مک نه پی غمر ته و چې داې سخت درغجن د جړه او فراد چې ک کوي د دروغ جړو فراد دی کی کو او ضور نه چېته وړاندې کړي د دروغ ولی دي او خو احتیيات کوه بالی او بیا را ي پدرې مشمانه او بیا دا سړی را يور هووی چې یاره دیزل ک راغو دخوا لاکه پرې د مغله دا نګه بیا راغلی بیا به نو و چې درمه شپه باندې بیا راغون بیا مې ونیو کو دیزل مې وته ویچ د پرېدم پرېدم دی نا او په ګرامره ته دی مخامخ حکومت درې درېم زله ته ما ته فریادونه کې حضور وړاندې کې او او بیا راځي بیا راځي قسمونه مخرو بیا م راځي دا څنګه مجبور دي دا وې دراته وي چې کې نمه پرې د پوجو چې پرګې دی خو مینا په اخر کې راټوي اجازه ته د سې یو آیت خيمه چې دا آیت کله تل نو نبا نبا زرات لیشمه انو کومبل غل پتا رات لیشی چې دا آیت تارو وستو خو په شرط د دې کما پرېګدی بیا ته ومه کله مي پرېګدی بیا ته نه ومه وېما ورته وی چیزا پرګدم دی خدای آیت را ته وخه و خا وېما ته وی چی آیت القرسی د صحیح حدیث ته ابو هريره زله ونو چې دا حدیث دا آیت لولا د شپې نو غل بنرزی ونه غالم پرې خو سحر چې پیغمبر اسلام بیا نه پوښتنه وکړه چې بیا د وکړه په ماور تو چې رسول الله ما خو نه پرې خو خو ماته دغه شرط کی خو چې دیو آیت ته خیمه د دې آیت په ویلو سره بیا نه بل غل راتل شي او نه بذر راتل الله به حفاظت کوي وې ماوتو چې کومه یده نو ما ته وایي چې آیت القرسی زه کوم پرې خو پیغمبر اسلام تو چې سخ دروږ جن دي خدا خبر لري دښتینه ته کړی نړی خو سخت غجنند دغلل دا خبره چې تکړي چې آوري و غلب به نه را ځي دا خبره ته بلکل اختیا ویدي دي او بیا بهته اوفر چې ته خبرې داڅوکو اوعبور را ځ تو لا یاخ نیم نای خبر و اغزنو. دا شیطانو دا شیتانان او د انسان په شکل کې برات لو ځانې غل جوورړو ت تنګولی پاذاابی نو دا ه چې به کور کې ویلکیږي شپی چېده ککیږ دا سوک نه بهغل رالی شي کورله نه به کور ته رالی شي نه جناتونه پااضبیږي او پو اول دې لپاره ضرورت چې ځان خپوي کې په دې آیت باندې ضرورت شي داده آیت القرسی مونږ ویو اعظم آیت ده په درجه کې په فضیلتونو کې لیکن په یو نور باندې چې دې آیت کې مطالعه سوی په دې که د الله کوم صفات بیان شوي دي په دې کې د الله په توحید باندې کوم رقم دلایل بیان شوي دي په دې نه پویګمګه په دې وجاهه آیت القرسی ویو خو هغه څه خوند مونږ تاسو نن چې انشاء دا وای تاسو بیا د په پوه شئ دې په دې کې څه چې دا, دا آیت ده یوزل عمر فاروق رضی الله وان هو حج راغلیو سره راغل سر دا شاګردانو او ورسره د مدینېنه او د کوفېنه یو بل صحابي دی جدیل القدر عبد الله ابن مسعود رضی الله وان هو هغه راغلی دي د خپل شاګردانو سره د صحابهو طریقه دا چې وایي کله خپل بیاڅ کې کینی کی نو د قران کې یو بل پختنی کوي در صحابه و طریقه و صحابه و چه یوبل روایت که رازی چه صحابه و یوبل سر ملاوی دل و تراغیب و نجده اکی دل ترطو چه یوبل و الاسر اندر انسان الافی خسر در صورت به یوبل نو ویله در صحابه یعنی به یو یوبل سره ویلو بے یوبل سره بده کې پختنه که و لی با حس با قرآن که که و نو در صحابه و طریقه ده نو نور, ر... نور روایتونو کې برازی چې نور و صورتونو خراغب نجودہ کدل چې صورت به ویل نه یو بلنا یو خدغه ول عصر صورت د دابې وی او یو دا روایت دا اوس چونکو زری وای تویم په دې روایت کرازی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د کوفین راغله د خپل شاگردانو سره او عمر رضی الله عنه راغله د مدینې د خپل شاگردانو سره د شپښو یا په مینا کې یا په مزدلفه کې بس په یو عمر رضی خپل شاګر ته وی چې پاسه اعلان وکه چې په قران کې اجماع آیات کومي وره اجماع آیات چې په هغه کې ډېر اوامر او نواهي را جمع شوی دي د کوم آیت د اعلان او ک شته جواب ورته کوي ورسی نو عبد الله مسعود چې دا اعلان وشو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګر ته وي چې پاسه جواب ورکړه چې اجماع آیت چې د هغه د سوره نحل آیت نمبر 23 نویم نمبر آیت د سورۃ النحل په 14م کې ده ورته وایا چې دا اجماع آیت ده چې پای کې الله فرمایي دین الله ی امرو بالعدل والاحسان ویتا از القربا وینها ان الفحاء والمنکر والبغي یعذکم لعلکم تذکرون دا ایت دا اجماع آیت ده یله کچیرته نور او اوامر او نواهی نه نازل شوه او دا آیت صرف نازل شوه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا نویده ایت مکافی و دومره اجماع ده پدې ک دومره اوامر او نواهی راجما شوی دی بیا پدې ځکه ان شاء الله د دې وضاحت کوجدا څنګه اجماع ایت ده نجدا جواب ورکړو عمر فاروق رزلانه بیا وې شاګرد لا چې پاسه پوښتنه وکړه په دې مجمنی نه چې په کې اتمه ایت کوم یو د تامنه دک آیت کومیو د قران کې ډیر اته ما دا ورکه الله د خوانه کومیو آیت دغه نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کله د اعلان وشو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه خپل شاګر ته وې چې د او اعلان وکه چې اته ما آیت چې دغه د سوره زمره آیت نمبر 35 سم ده په 27م سپاره کې سوره زمره نمبر 35 35 ودویم وروکوګه د چرواشته م سپاره چې کل <سؤال> یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم و یا او زمو بندګان وا کسانو اسریفو چې زیاته کړي وی الانفسه په خپل ځانونه باندې گناو کړي په خپل ځان باندې ګناهات جاته رزان سره و بندگانو زمو بندګان او چې زیاته کړي د خپل ځانونه باندې ګناونه کړي چې لا تقنتو من رحمت الله منو میده کېږ د الله د رحمت نه ان الله ی خفردوننوه جمعه یقین الله بخی ګونونه ټولومه ګونونهدي کوي ی روایت کې د ثمان ترزمې پورې د ومره خلا ده که الله فرمی که دا ټوله خللا د ګونونه ډکهه او تووب باې دړ نهته ټول به تمامملله وي ان نه هوول غه پورو رایم یقین الله بخون کې دی او میروبان زاد ده د اتما آیت ده بیا اومر زی الله هو شاگر چې جیکه اعلانو وک دې مجمعې ته چې په قران کې اعظم آیت کوم وي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خپل شاګرد وو چې جک شو جواب ورکا چې آیت الکرسي چې کله دا خبره د دې جواب او تمیلاو شو نو یو دم عمر فاروق رضی الله عنه جک شو او مجمع کې او وی ویل چې ا الله فیکم عبد الله ابن عبد استاذو د پلار کا سمیه ایا پ تاسو کې عبد الله بن مسعود نشته نو شاګردانو جوابر کو چې اوښتا نو عمر ردان و توځ م چې دا, دا جوابونه اسلام د لوی ورسي ځکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نبی علی السلام ډیر نږدې شاگردو، او پیغمبر علی السلام د عبد الله بن مسعود رضی الله و برکې وی فرمای چې څو قران از د کول غواړي نو عبد الله بن مسعود نه زده کوي بل صحابي یاد کړي ده چې داغه نوم زید ابن ثابت ده د مخکې عالم او نور صحابه مې یاد کړی دي له تاسو صحابه کرام دي چې پیغمبر اسلامي کو قران زکه د دنیا یې یاد کړي عمر رضی الله عنه فرمایل چې زه پویو مچا جو ته موجود زکه ته جوابونه وکړه دا صحابه طریقه وا چې وبله پختنه کوله په قران کې نو دا آیت چې د اعظم آیت ده تورنا 15 جا کلو آیت ده ولی آیت ده چې پدې کې ولس نمونه ظاهره او پزمايره سره د الله بیان شويدي بعضي ظاهره اسمونه دي د الله په دي ايات کې او بعضي د پزمايره کې غته اشاره شويده لکه ګوري اوس د تشمیرم خام يو د الله دا یو اسم شد دل دوهم د اله لا اله الاه دا دوهم اسم شد دل درم ده هو دا زمير ده او زمير الله لده دا درم اسم څلورم اسم الحي بینزم اسم القیوم شپاگم اسم که لا تأخذوهو که دا هو زمیر چه ده دا اللال ده هم اسم لہو ما فی سماوات والارض لہو ما فی سماوات والارض که لہو زمیر اللال ده هم اتم چه ده مندل لذی یشفعو عنده اندهو کهو زمیر او نا هم الا بی ازنی ہی نو بی ازنی ہی کی دا ہی زمیر ان الله دے دین مراد دیں او یعلمو دا زمیر مستتر لسم اسم د الله یعلمو بین ایدیہم و ما خلفهم یعلمو کہ زمیر چلے اللہ لدیں لس شو یو اسم د الله و لا یحیطون بشیئ من علمی علمی ہی کی دا ہی زمیر اللہ راجعے دیں یو او لسم الا بما شاء بما شاء کی ضمیر الله لده د یعلسم وسع کرسیه السماوات و الارض کرسیه هو و کرسیه دا هو جده دا زمین الله ل راجیده مراد الله ده او توار لسم ولا یعوده نو کی ضمیر الله لده توار لسم ای او پنزلسم و هو وهو كم ذمير الله له او اشپارسم العلي العلي ان اسمد الله له او صفت صفات الله له او العظيم دا ولسم اسمد الله او صفت الله له ندیته اعظم ایت زکوی چې پدی کې د غولس اسما ده الله درغون شوی دي یا د ضمیر په شکل کې او یا اسم ظاهر په شکل کې زکه وته اسم اعظم ويل الله لا اله الا هو داوس دعو ده دا. ګره یو سړي چې داوه کوي هغه خپل داوه مانه دلایل باید ولري دلیل باید ولري داوي یو سړي پچا داوه کوي دا. لكن هغه سره خپل داوي دلیل نشته چې خپل داوه ثابت کړی شي متوګه داغه په حک فیصلو کې نشي کولای په دې وجه مانه الله چې په قران کې کوم ځای کې داوه کوي د توحید چې اله زما زي موارد بل ځموارد نشته نو په دې مانه علاد پوړاندې کوي یو ځل داوا ما ماخ کوي یو ځل داوا آیت نمبر 23 کې الله وکړه چې عبادت لایك زایما بل سره مشرکوي په عبادت کې پاغرمه نپد دلایل دویم ځل باندې او الله و کوم لهون واحد دویم داوا پاغرمه اته دلایل عذل ته بیا الله داوا کوي چې الٰه زایما او په من باندې یو لز دلل پوړاندې کوي الله لا اله الا هو دا داوړه د الله چې الله الله چې ده لا اله الا هو نشته إله مگر د الله د الہ چاته ويل کیږي د الہ معنا من مخک په دې معنا وضاحت کړم تفصیل کړم چې الہ هغه ذات تو ويل کیږي چې هغه تمه د خدای توپ کیږي هغه ته الہ ويل کیږي یو تمه د اسباب لاندې ده او یو تمه بغیر د اسباب ده د اسباب لاندې تمه یو سړی یو سړی ته په چې مالدار ده او تم ته یو کې چې ځان زبتن پیسې وورم قرض براکی زمایم امداد به وکي او د سره اوس اسباب شته ستاده امداد کوو ته ځکه ته تمه کې دا تمه جاهز ده دا رنگ یو سړې مضبوط ته او ته ما سره پنځیکا امداد می وکا نو ته پوهې کې چې هغه سره د دې اسباب شته کمزوری سړې له خو نه وي چې ما سره پنځیکا چې مضبوط سړې ځوان سړې ته ته کې چې ما امدادو کې پنځ برا سره جکی یو سړې ده تہ تا مکی چې ما سبیوزی پورې لاړ شي سفارش بمیو کی او یا چې ده یو کار بمی ہلکی ته ویږي چې د وساو طاقت شتا لاس رسیدي خبره رسیدي زوره ورده استاد ته تم ده چې التت اسباب موجود ستا ساده امداد کولو هغه سره دي ته ویل کیږي اسباب لاند ته ما دا مجاز ده او یو ده بغیر د اسباب ته ما دا صرف د خدا نه موسی مثال اسلام چې کله شاته فرون راغو او مخته دریابو نو تم د الله نه وه که د انسان پ لاس کې د موثال بچ کوي شو شو ب کو نه ځکه شاالله فریرونو د سره او مخته دریابو د موساال سلام م چېرته لالاړوي کو خو غریبان وه کمزوری وه جن خو کو نه ور سره. نو فرعون رمانو زره ورو کې د شي نیولې ظلم وسره کړې وې ځاتې وسره کړې وې له څنګه چې چلوي خلک او ما تیر کړې و ظلمونه لاغینه مخکب ظلمونه لکه د موسی عليه السلام قوم وته چوي قوم وته وی چې يا موسی موږ راګیر شو مخته د دریاب دی او شاته فرعون د اوسبکم خوځو او خو او خوځیدنه شو نو موسی عليه السلام وته وی چې ما سره مې الله شته ما س د ته د موسی عليه السلام نه و د الله نه و ورته چې موسی عليه السلام پویدو چې الله به ما لر الله اسباب لزورت نلري الله غيبانه زما امدادو کی هغه دغه خوخه د چاره کوي نو الله او ته وکمکو شلاته د پي وایا پي دریا باندې چې موسی اسلام وایله د رابو ته پميز بلکو دغه اوس دغه خرکه عادت کار مخلوق کولی شي نشي کولای د الله پلاس لاس کې ده دغه ټایم کې موسی اسلام چې کومه تما کړی ده دغه تما تو لکی بغیر د اسباب تما ایوب علی السلام مریض ده بیمار ده دڅو کلو نه راځي لیکن د شفاه ته مخا نا کوي د الله نه کوي دغه تمه ته سوی دغه تمه ته ویل کیږي تم د خدای توب ډاکټر دوا در کوي شي خوشفانی شي در کوي اسباب استعماله دوا وخرى خوشفاه د الله نه غواړي شفا د الله په لاس کې ده خوښوي درنګ یو نصر اسلام د مې پخېټه کې ګیر ده لیکن سوی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله نه سوال کی تم دا الله نه چوس بده مې خېټه نه د مې په خېټه کې خو انسان بچکیږي نه یای مې اوخري ختمې کی وس دړي وړې کې خېټه کې حزمې کی لکه الله مې له وی چګر غاغ په ونه चले روغ ترکا روغ ترکو او بیا د مې په خېټه کې یونس علی السلام تمه کړې دا الله نه چې بچ کا یالا دغه حالت نه وژغوره الله ژغوره لید بیا دغه تم کېږي تم دا, دا خدای دغه تما چې ستا د چاانده راغله دغه ذات تخل العله دی که دغه چې تمه ستا د بابانه راغه یو ممر بابا د وللی دی پی غمبر دی اوته وی چې زما تمه به وکي می په خییره کې غیره ما بخلاص کی کې مریض مشفا به راې بچ مینی ته بچی بل مشکل کی ګیر مشکل بهحل کی او که دغه تمه چغ کومه تما د خدا کېږي به غیر د اسبابو چې بل لاره نوي سبب نه اولا د امدادو کې او ستا مشکل حل شي ودغه تمری که بل نه وکړه تا او تاغه تخت الاله وي اغه تا خپل الاله وګرزو او الله خدعوام دا کوي په قران کې چې لا الهه زمانہ بغیر بل الاله نشته ده یی زمانہ بل زمانہ بغیر بل د تمید خدای توپ لایک نشته نه کته مده خدای توپ کې د خدای توپ تکه زکرمه چې هو تم خدای کې چې د اسباب لاندې ده جایز ده خو یو تم بغیر د اسباب ده ما فوق الاسباب ان شیخ معنا کوي چې الذي ا اله هغه ذات ده چې هغه امداد کړي ما فوق الاسباب د پاسه الاسبابه بغیر د اسبابه نو دغه ته اله ولکی نو تمد خدای توبه چې بغیر د اسبابه لاره رنی سبب ني اولاد امدادو کی مشکل نه دی روو باسي ډاکټرانو مالي به پلار ګرځي خزاو میړه چې بچيرا کې خو د وای نه ور کوي ور کوي ور کوي نه کوي خو چې کړه الله امروشي لاس کاله تا کاله بعد ول بعد الله بچي ور کی اماغه میړو خزه اغه ته الله بچي ور کی زكريا عليه السلام په قران کې په سوره مريم کې په سوره ال عمران کې په سوره انبياء کې دالتم الله د زكريا عليه السلام واقعي ذکر کړی دا چې زكريا عليه السلام الله له سوال کوي چې اني لا فردن یا الله ما تشورمه پرږ بغیر د اولاد د م پرېږ د ماله اولا را کې د اولا تمه د چاانه کوي الله نه کوي خې زړه وه خپله زورو خو ته مې د بچی ته چانه و الله نواب دې ته لګي د خدای نو کدا ته م د خدای توب ته چا وکړه ته خپل الوه و ګنلو خپل الوه و ګرزولو او ام بوت ته کاغه قبر ده کاغه ژوندۍ ده کاغه مړۍ ده جاندار ده کاغه غیر جاندار ده کاغه پیغمبر ده کاغه ولی ده کاغه جن ده کاغه ملائکه هر څوک ده کته ته م د خدای توب ته نیو وکړه نو شو الله توي لا اله الا هو نشتره د تمه خدای ته لایق الاه مگر یو الله ده دا یو دوه ما چې اله هغه ذات ویل کیږي چې هغه سره مينه د خدای ته وپ کیږي مينه یو خو مينه د اسباب ولنده مور سره مينه کوي ولې مور ده د مور د وجه نو سره مينه کوي سبابه موجود ده چې مور ده په شوهه درنګ د د ویل کیږي مينه نفسانی بچو سره مينه کوي ولې بچی دي که سرهه کې پلار سره میه کې نو پلارار د زکه سره کې مال سره مینه کې استعمال دی استعمل کې د زکهو سرینه کې جاز ده بد کار نه د مال سره میه چې حلال مال دیوي خپل مال تمیننه او سره کې او د الله پ لاه کې مصفه په لاره کې خرچکې خکار دی بد کار نه دی دارنګې بلچ س میه کې چ هغه جایز می نه وي چې تو سره مینه ک د جایز ده بابل لاندې مینه ده او یو مینه ده چغ مینه د خدای اتوب ده لکه سجدده من الله سره ټټولې چې موږ غا ته ځان تسلیم کړې شخص موږ الٰه دی زکوۃ موږ سره ټټو سجده وکو تعظیمی کو, کو. رکوع وکو قیام وکو تعظیمی کو ځکه موږ خپل الٰه منلې مالک منلې رب منلې زموار منلې د تمد خدای توب لایک منلې د مينو خدای توب لایک منلې ځکه دا دغه په نومای نظر ورکو او نیاز ورکو دا عبادت کو دا آغا، د آغا دا کور نتواف که دا آغا دا کور برگتی و بس که دا آغا رالگل شده تیگه چی جه جنت نرالگل دا حجر اصوات آغا خواله ویشویم دا منگه دا اللہ سر می نکو، دا خدای توب می کو زکا و تا سر چی تو، تعظیمی کو، نظر و نیازی کو، دا آغا پنو مان صدکه کو، کا آغا تا آواز کو وغیره د له کېږي دغه مینه د د بل سره وکهله او د مور می سری د سر کوی شي نه شي کوله که د مور مینه د ښ سره, سره وکه نو خ د انتلاه ده او که د ښې مینه د مور سره وکړه کوپتهوه دی ایمان نخلاص نه خلاص شوی دغ حد لري نه هر خپله او دارهدي نو دغ ررنې ینه د خدای د خدای مینه, خدا خدا مینه پی غمبر سر نه شي کوله دوللی سر نه شي کوله د مور سر نه شي کوله د پلار نه شي کوله غیر جادار س نه شي او فریختي سر نه شي کولله جنناو سر نه شي کولی م جووندی سر نه شي کولی نه شي کول دا د خدای مینه ده و شو د تهویل کېږې مینه د خدا اتوب دا مینه به د یو الله نو اللهه هغه زیاته چې هغه سره مینه د خدا اتوب کېږي دغهوک د یو الله دی الله نه بهغیر بل چا سره د خدا اتوب مینه نه کېږ جاییز نه ده حاکې نه لرې چې سره وشي دغه مینه. او درمه د الہ معنی دا مونږ د علماو اقوال <سؤال> ذکر کړیو د الہ <سؤال> معنی شیخ الاسلام <سؤال> ابن تیمیہ ا ابن قیمه دا رنګ د شیخ عبد القادر جیلانی نورم علما ذکر مونږه چا و د الہ معنی کړ دا مونږ د ټول لاغینه چور ده درې معنی چې مونږ کو او درم زل الہ معنی دا <متصف> چې یاره د خدای توپ ته لیکي یو یاره خو ازباب لاند مار نه وېری نو دا خو صحیح یاره دا جائزه یاره ده په دې نه کافر کېږي ځکه ته پهږي مار می چی چی خپل ځان بچ کې دا مار نه جوړی نه چی نقصان راو نه رسېږي دا جائزه دا غیره کړ کېدلی شي موسی عليه السلام دار شوی نه ده کله چې الله ورته ویری چې تا په لاس کې د غلاټه ده ته ورځم کېلا چې موسی ازم کېلو ورځو لا غلاټه په کوه تور کې راغنه منګره جوړ شمار جوړ شو نو موسی عليه السلام الله ورته لا تخف مې ریګا نو دغیره خو مسال اسلام خو د اسباب ولاندی کړي پوی دو چې د مرده و مينو چی چی الله ورته دا, دا بتانه چی چی په شوه دا رنګي نور پیغمبرانو دار دا شو یره دا. لکن شوه دا لیکن هغه د اسباب ولاندی دي دغیره جایز ده په دې نه کافر کیږي نه ګنن او یو یره بغیر د اسباب ده چې یو سره ته پوی کی یو ذات هغه سبب نه لري مار دا نقصان راکاو او مالو نقصان را ورسی ته چویته بابا بم تباکی کډ برانه واړی مارب می مال کې به نقصان راکی بچی برانه والی بل چه برانه والی دا بابا سره کوم څه چي ده چا غو ته نه بچی والی سره دی بابا سره کوم اختیار ور سره دی د مرګ د ژوند اختیار بابا سره دی قدال الله سره دی نو کته ویچ الله سره دی نو که بابا نه دغېر ویل کې کوم ير چې الله نه کی دی تباکاو اختیار خدا الله سره ده د ذري له کو اختیار خدا الله سره ده د غرکو اختیار خدا الله سره ده خوښین دا نه مالی نقصان رسو بدنې نقصان رسو اختیار خدا الله سره ده متول د غيير د بل نه کې د مړینه چاغه مړ ده لاسه لاسه کارنه کې خپل کارنه کې استرګی کارنه کې غوګونه کارنه کې خاورشی وي روح چې داغه په اینډین کې پرته د کنیکټ شړی که خ... کنیک بس شړی نو روح په ځین کې پرته نو ولیا غن دا غیره ک نو یره د خدای توب چې د کوم ذات نه کیږي غزا ته ویل کیږي نو درې معنی شوخه الله الله چې لا الہ نشته د تم د خدای توب لایق الہ مگر وی ولا الله الہ نشته د یره د خدای توب لایق الہ مگر وی ولا لا الہ نشته د مين د خدای توب لایق الہ مگر وی ولا ده داوا وشو کنه په داوا باندې چې الله کوم داوا وکړه چې الہ زیمه الله خدا داوا وکړه او سی چې تاوگوری چی ورعلا دا غدا کرده دلائل دادی علحی یو دلیل علحی چاغه جوانده ده اول نا جوانده ده تراخیر بجوانده به طول ارس با تباشی لیکن لایب که لایب که پاتی با نشی الا وجه رب کسو زلال والا اکرام مگر ذات درفستا هر څه بتابه شي لیکنه الله بفاتشي هایده باغمانه مرق ناراضي ال هایده چې وایي چې بابا می اله ده تم د خدای توپتنې کې مينه د خدای توپتنې کې یاره د خدای کې ال هایده ژوندې ده او که ژوندې وي ابدي مرګ باينه نو اغه څنګه اله شو خواجه خرده نقشبندي او ولي تر شويره داغه مريد چرتا لاړو چې کله راغو دوه ته چیتہ لاڑوی نو هغه ورته وی چې زخه د نظام الدین اولیاء ورسته لاړو ما نو دوتوی تو تا کې مردان را پرستی ب کور د ګاره مردان کندورستی تو تا کې ګوره مردان را پرستی تب ترچو پور دامڑی رحمت کې ترچو پور بدمړی پراسته مکه ب کور د ګاره مردان کورون کندورستی هغه ژوندے ذات چې ده حید ذاترے اغه سره خپل ماميله جوړکه سب مړو پوسی پتا څو پوری مړو پوسی وانه خوشی بې اواجه تونه سوال نوبته نه کې الحی الไฮده په کلمات طیبات کې اغلی کې و چې گورب زنده بهزه شعر مرده گورب زنده بهزه شعر مرده مړه مر ژوندې پېښو چې دا اغه د مرز د مرز مرینه خده څه مطلب د هغه ولی چې د هغه م دی تهژون دی تهتننیخ په د حالت کولی چې نه شي بچ کو تزانان ب کوی شي ځانه دو نه شي کو تزانانله دوه کوی شي او بعد نه شي کو بعد اوسم کو تا سر اوسم موقعهژ دی هغه عمل نه شي ته عمل کوی شي سوال کوی شي تا د محتاج د اوسه لکه څنګه چې د د مرینه ژوند پ ده نو دارنګ دلته ما ال حی الله ال اله زکره د تمه د خدای توب لایک زکره د مینې د خدای توب لایک زکره د هرې د خدای توب لایک زکره چاغه ال حی د جو اندیزه ده مرګ ور وای نه راځي مرګ بنڅ کی نو که ته بلله د اولویت صفات بیانې نو ال خو ګوره کنه چاغه ال حی او کنه ده مرګ سکل نو چې مرګ سکل کغه پیغمبر ده کولي ده ټول مخلوقات د ارسلان دي ټول مخلوقات د الله نه بغیر چاغه دی او اجشتہ داوری په فنا راضی چې فنا ور باندې راضی نو هغه څنګه غا الہ غنی دا یو دلیل دوه دلیل الکیوم تدبیر کوي د مخلوقاتو د کارونو هر کار تدبیر الله قیوم د قیام نندې قیام مطلب چاغه اغه دا آگا وجود ذاتی دی چا وجود نه لري چا جوان نړۍ ورکړې ذاتی وجود لري هغه خپل هغه انتها او ابتدا نه لري چې غنید الله د شروع یو وقت معلوم چې هغه ځنه الله شروع شو الله پیدا شو شتون شو او انتها هم لري چې ختم نشي نه قیام ده سم مطلب قیوم ده څه مطلب چې هغه تدبیر کوونکې ده هر کار په خپل باندې ده د یو دا معنی ده او دا معنی ده چې هغه وجود د ذاتی ده د نور و مخلوقات و وجود ذاتی نه ده ستا دغ ی تجر او د ولیت صفات او ته بیانې دا د وجود دی که وجود بل چا چې تو د وجود بل چاوررکې که پی غمبر د کوی دی نو بیاولی ته د د خدا صفاات ولی د خدا غونې ګرني چې د خدای غونی نه دی چې وجود بل ورکیغ به الهوي الله باغه ذااتی چ هغهه کویوم وي دغه وجود د بل ورکنی وي دا صفات د بل ورک ورکړنی وی دغه ذاتی وجودی ذاتی صفات وی نو القیوم تدبیر کوون کړي او بل د هر کار تدبیر پخپله کوي انسانان د هر کار تدبیر پخپله کول شي د کله کله د چا مشورې لاجت لري د یو چا مرستې لاجت لري یا خپل چې د بل مرسته وسرنی ازباب وسرنی نو پیغمبر اسلام په بدر کې کفار له شکست شو ک دا لیم د وسر او صحابه وسر نه و ن شو ورکون ا با استعمال کرن شکست شکسې ویرکو ک نو هر کار لیکن الله چې د هغه بیا چاله ورتون لري چېله کار له ورت لري او یا چې د کوم سبب له ضرور لري هغه خو کمو کې تباې کې سی بیاسیین کوم هغې واکړي دي ن فره را لګلی او پسې اوېڅوک ببللو پس سر را لګ دی هو کمی کړی د اییر اییر ګرز وي دي نو ال کووم تبیر کوون ک دی د هر کار په خپله باندې د هر کار فیصله پ خپله کوي نو الله بهغ ذااتې چ هغه قون وي نوکسستا دغوللي بوتته ژوند مړه پیغمبر هر سووک چې دی دا قوم وي صفتې قوم وي نو بیا صحی د الله وګځوه نوکه قوم نی د بیا چې چو کوون د خپل اللهوګه دریم دلیل لا تاخذه سنه ولا نوم ننسي ان لا لرا سنه جوتا ولا نوم او نو خوب سنه ولکې جوټه ته جټه د خوله چي وازه کيده دا چي وازه وازه کې ا ا کنا د پښتو کې او ته مونږه چوي ارګمه نو دته ولکې سنه دی کې دماغ ویخوي خو پستر ګم نه خوب غالیب سترګې پټې پټې کې خو دماغ ویخي اکثر کټو ته خبره کوي چې ویخم او رموي طالبو د خاري د دې تولېکی کی سینا نوم ولیکي دیتا چې دماغ مو او دئی او سترګي مو دئی دې تولېکی نوم او یو بل د نواسه هغه په صورت علمران کې برای شي نواس ولیکي دیتا چې دماغ او دئی او سترګي ویخي کله کله او سترګي ویخي سترګي غړولي لیکن اننه دماغ کې او بلخه مطلب او شوي سره ته به وت ل خبره به کوې ته خبره خلاصه کې چا بي. بي بي نو وي تلب بیا و به خبره به پوه شو نه د کېږي نوس نو اللهوي لاته خوو سینتون واللا نه ووم نلیسی الله لره ارګم واللاو او نه خوب به خوب بیرشي ځکه دخوا ایاج دی که نه نوستا با اغ خوب لو که نه لو دغه ولي چې ترام کې تمه د تووب تن کې می د د تووب کې یاره د تووب تنېغ خوب یرلو که نه پیغمبر اسلام ودا که کنا بالکل ودا شویل یو حدیث راځي چې او ځل پیغمبر علی اسلام چرتا لاړو غزوې لا جنگله نو پلارک پیغمبر اسلام وی چې چوک به زمونږه حفاظت وکړي څه مطلب یعنی پیرداري به ټوک کیږي د شپې او سهار موږ ټوک راځي کی خوبله وغلا مزله نو حضرت بلال رضی الله خو ورته وی چې یا رسول الله زب زب پیرداري وکما او زب راځي کوم سهار مزله رب اسلام ته خاص سیدا او نبی اسلام ووده شو چې نبی اسلام کله ووده کل شو زه هر چې کله راځیکم مونږ казаو ال مره خطله او казаو او چوبه کتنو حضرت بلال رضی هم وودره یو ون لا یا او تیګله ډډ ویل او مغه ووده شوه دي شپې پیرنداری کبل نو هغه ووده شوه نو بول نو مونږ каза شو بیده. پیغمبر اسلام نمونګه ځاښې نور نو نو او نورمال ګرونومګه ځاښې پیغمبر اسلام ته غوسه شو چې دا لري څوکړ بلال ته خو چې زموږ دراجي ګوم ته خو راځي کې نکړم بلال زموږ وی یا رسول الله سفر وکړد دغه هغه درته پیغمبر ستام کوم خبره و نو ځی خیره را ته کوم خبره ونه بیا ببلغم نه اخته شو نو یا رسول الله خیرد زموږ زموږ اوزر ووره بیاته متیخوا و کوم ذات چې په تا خوبغاب کو هغه ه زمونود د زما ترګې پ پرې زما به لاس ک نه او د شو پ غمر ته موت ه صحی ده د په هاونه به بلغټ اولیات پیغمبر پیغمبرستا د انسان بوکې خواغله خوب غلی د ایاج دی که نه دی د ته څهغته سفت د اویت بې تم د خدای توبته کې مینا د خدای توبته کې ورسره کې او ير د خدای توب ورسره کې دا دریم دریندې پر داوه باندې چي لا ته خذو ننيسي اغلره سيناتن ارگمه ولا نوم او نخوب څلورن دلیل له ما په و او ما په ارضه خاص د الله په اختیار کې دی هغه په سماواته چې پاسمانونه کوي او ما او خاص د الله اختیار کې هغه په ارضه چې پزمکه کوي لاندې برا ټول اختیار الله دی پاسمانونه کوي اختیار د الله سره دی د فرښتوی اختیار الله سره دی د غوې د حاجتونو مشکلاتو اختیار الله سره دی د غوې د ژوند او د مرګ سره دی او په کې چې څونه دي ک پیغمبران دي کاولیا دي ک جاندار دي ک غیر جاندار دي که زناوردې که هر څوک دې داغه اختیارات د دا الله سره دې د مشکلاتو تکلیفونو د جوان د او د مرګ د تباهي د هرڅه اختیار د الله سره دې نو کستا ولي تچوي لوځونه راورسيږي او یا پیله بابا راورسيږي یا بنه بابا راورسيږي امداد موږ کومه مشکل حل کیتانه غواړم تچې دا چغه وې ته خو په ځمانه بلله نوغه اختیار شته برخه لاندې اسمانو کې اخت... تر اختیار دې وخه موږ ته یو حد خو مکرر چې د دې د پلانکی بابا اختیار د دې د پلانکی بابا داغین آباد د بل بابا اختیار دی لگ سورت یوسف ہوگو رہی سورت یوسف دولت سمسی یوسف ار اسلام جیل کتے ہوئی مرگرولا سورت یوسف آیت نمبر آیت نمبر نہ درش آیت نمبر نہ درش او چخته یا صاحی باید سجنې او زما د جلیل مررگو په اصلان پهجلیل کې د او جل ګرو له اوس توهید به نهخوا مسلا ته چې یا صاحی به او زماده جیل مرګرو با به متفر کوونه آیا مدګاران نه چوانګ چ ینی یو پیځای کې دی بل په بلځای کې د ی پهدوستان ک دی بل په پاکستان کې دی او بل په مزار کې دی او بل په حیرات کې دی او بل په بلځ کې دی او بل چې دی په بل دنیا کې دی نو اار باب نه آیا مدګاران متفر ریقونه چې چې بیل بیلدي یو په یو ځای کې د بل بلځایې د خیرون غورهدي چې عبې شي سوالتهې شي فریاد تهې وشي ام الله یا الله خ د الله غوره دی چو غړه الواحد الوادل قار چې یو دی بللو سره شریکنی شتهې پهزاد کې بللو سره شریک ن شتهې صففاتو کې ال او زور وور د زور وورم دی متو خده هغه بل بل مددګاران خدي چې بچي غوړنه یو له بهرسي بعد کزان وباسنو بل له بهرسي ک بل بل له بهرسي قبل مرضي بل له بهرسي نو دا خده او کوي الله سري مالا چې د بل پدر کې غوړم په خپل کور کې رب دې هم کینار زم سري مالا چې د بل پدر کې غوړم چې خپل کور کې د ورکه د سوالو کومه مشکل به حل کی کومي او خده يوسف عليه السلام وي نو الله خ دی که نه بیا مخکې وئ ما تابددونونه مندونې تاسو بعدت نه کوئ الله نه الله ما ا نه مګردونمونو تااس دو نومونو کوي تاسو پنوونه خی چې دا لو زان دی تاسو پمون خ چې دا غسېاعظم دی تاسو پمون خی چې دا به بعد تاسو پنوې ی چې دا به چې تاسو پونه خی چې دا دی د غې موور الله خو نه چدا پلانګه بو ها لویزوان د موارد د بچو د مرګ او د ژوند د لویزوان مخکې توګه د موارد چا پیدا نه کوو کوم لویز چې هغه نه مخکې مثال خبر علی رضا لهونه خا علی رضا نه نو نه مخکې زموار انسانان خو په دنیا کې کنا نو د زموار بیا انسانانو د لویزوان مخکې لويزوان مخي علي و رجل لونه داغه مخي بیا څوک پیغمبر رسول الله نو پیغمبر رسول الله مخي څوکم ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام مخي څوک نو چې مخي مور الله اوس پکې نور راغه نو الا اسمانه نومونو تاسو عبادت کوی مگر د نومونو نومونه په هي خې او سي او گنج بخش داتا او لويزوان او بل او بل زوان سميت تاسو هیڅ نومونه دلاره نومونه هیڅ تاسو دلاره انتم تاسو ابا وکم او مشران استادو چې د پلرونو نيكونو کې ترني کوورني کې کووري چانو میخي چې دا بابا د خزانوځي موارد دا بابا د ديزي موارد الله خو نه دی ویلی کې پیغمبر نه دی پلان کې د خزانوځي مواردې پلان کې د ديزې مواردې ما انزل الله بهامن سلطان نظر علی ګره الله پدی باندي پدې نومونو باندي من سلطان ته دلیل الله حکم ځکني دی ویلي په کتاب کې ان الحكم الا لله نه د اختیار مگر خاص دا الله سره ده هر څ اختیار د الله سره ده امره ما ته حکم شوی ده هم د دې خبره چې لا تعبدوا الا اياهو چې زوی عبارت نکوم مگر د یو الله خاص د الله ذالک الدين القیم او د یو الله عبادت کوله او الله صفات الله بیان اولا دا دین مضبوط ده دا اصل دین ده دا صحیح دین ده ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات د خلکو نه پویږي کی جاهل دي پویږي نه په توحید مجتویته ته ویل کیږي دین ته ویل کیږي یوسف علیہ السلام تونه کوله بیان کړ د توحید په جیل کې دلته الله وی له ما فی و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چ اسمانونه کې دی و ما فی او خاص د الله کې دی هغه چ کې دي دا ذصوص چلور پنجم دلیل چې مان ځللې زه ده هغه یشفعو هغه ذات یشفعو چې فارش بوو کیندو پنس داله الا باذنه مگر په حکم د الله باندې د پنجم دلیل چې الله الله زکدې چې د هغه د اجازه بغیر څوک د خلاصوې نشي اغه چوکم شوه نه ني نو څوک ته نه بچ کې ده نشي ابراهيم عليه السلام خپل پلر نشي بچ کوله نوح عليه السلام خپل خزا خپل بچي نشي بچ کوله پیغمبر عليه السلام خپل ترونه نشي بچ کوله ترونه تونه ور باندې ابو طالب صاحب ګرانو ور باندې کنه امدادي مو لیکن بچ کوه نشي د الله اعظم زکف په شرک باندې مرشه و نه شي بچ کوله دارنګ لوط عليه السلام خپل خزا بچ کوله نو منځل چې څوک د هغه یې شفاو ته سفارښت بوو چې اندو په نيز داله الا به اذنی مگر په حکم داله یو مسلمان په ګناکه گیر شي چې مسلمان د هغه اکیده کی صحیده ایمان یې صحیده په ګناونه کی په ګناکه گیر شولې نو که بیا الله به حکم کوي یا پیغمبر اسلام سفارښت وکي او یا به کوم بل څوک سفارښت وکي چې پیجنې کپلار نه کوپلار به وکی یو استاد یو نه ک هغه جنتی شي هغه به سفارش به ده سفارش چي هغه د سفارش اذن دهغه بیا 15 شراط مخکې ما ویلو یو شرده دا چې قیامت قائم شي د قیامت تمکه خو سفارش به خښته نه ده دا مشرکان چوي چې باواز موږ سفارش کوي نو موږ څنګه کوي قیامت هو قائم شوه نه اوس پوره او یاره لوئس وان چي ده شیخ عبدالقادر جلاني و دغه یو مرید مرشو وې دوبی و چې هغه کله مرشو نو غننګارو نو فرختي راغه پوښتنه لَه قبر کې قبر کې فرختي پوښتنه کوي کنه چې مر رب کامن دینو کا و ما کولو في حق هذا رجل د دې سړي بارے کې چوي د نبی اسلام بارے کې ته پوښتنه کوي نو دوبی وته وي ته ما نه پوښتنه کوي زه څوک يم خبره وای څوک وي زه خپله لوی ځان مرید يم هو فرختي لاړي چې دا لوی ځان مرید ده او بل یو روایت بیانوي حکایت کسی دا حکایتون دي کسی د دروغ وای چې د مرید د لوئیز وان مریدو هغه چې کلمر شو نوې ګنانګار او کڅ کیسوا لوئیز راغو او ته وې چې ژوندېشه نو ژوندېشه ته توبو باسه په ژوندونه ته مړو لوئیز وان ژوندې کو او بيته په ژوند ته توبو باسه لبه امر کو جزو وسمر شزه خیره سره ودا ددا د د او ته خو دې ویلې کله دا کیسې مون ته مونیان بیانې پوجماتونه کده دا زانه کیسې نه کومه دا مون ته کلو کې باندې کې کیسې مشهوري دي خلکو په کولې پوخه وایو اخدا دریا په غړ نه او بچي 12 کال نه و او د زلمیز وې 12 کال په دریا په غړښو او دا دریا په غړ نه استوه ویره فریادې کو چې زمو اولاد غړښو وي او لوئیز وان راغو د وان کیسې ملته تر غرنی کې او نیگانو به او دا چا دا او ته مولا او پاچ سر دا کیسې ته کړړی پوخواه ولو ت راو چې اب ولې نست و اب ته و چې دا دولس کارو نه لیونې شوی ځکه د ځوان ځ او انګور پر شويدي په دراب کې ن انګور مره شوي په دراب کې و تا یو لهسممه ورکی وه. یا ما یو مخه ولا سم نه ورکړې وې خبياب یو ولا سم ورکه وې ها ور کومې خاوزه دا ودوله سکالو بیړې روبې اسله دوله سکالو بیړې اغه ژوندې ټوله ژوندې دا ددارې و ته خوې کو دي نه وې دومره خو دي نه مخکې کړو د عیسا عليه السلام نیم مخکې کړې ده وې عیسا عليه السلام بچې ده یمولا کې راځي ها وې عیسا عليه السلام بچې ده اغه چې مړي ژوندې کول نو اغه چې کوم به باذن الله باسګد الله په کو شیخ لوی زوان بچوته وی جو انده شه هغه بوته وی چې قم بی اذنی زما بوکمنه جو انده شه هغه د الله نوم وبس نه یادولو لوی زوان د ایصار اسنانم ډیر مخکيو پتاګه تونکو په اختیاراتو کې دا شرک ده کنه نه زه مسلمان وی ابه ويردا و بیان دي پنځپریان د مسالې کوي د خدا قران د و بیانو ده د پنځپریانو ده د مسلمانانو ده له او ما په سماوات او ما په ارضه خاص د الله په اختیار کې داغه چې پاسمانونه کوي او ما په ارضه او خاص د الله په اختیار کې هغه په ارضه چې پزمکه کوي لاندې باندې د مرګ او د ژوند اختیار د الله سره دی لوې ځوان سره اختیار نشته لوې ځوان په خپر والی مرشوي باندې دی وبو سفوري کنه اوس په وړاندې بناسته چې خلکو ته نه پوره کوله بغداد کې هغه لري په عراق کې خښت بغداد کې خلک هغه سره د پوزیسیټي altitude باندې کوي سوال وتنه کوي ورې مرک راغلی خپ ځانې بچکړه خ بیا چې مړ شوي نو د لامبژونوي نو بل د لامبوي شي چې غغاټ کله باریخ شي ماشوم چې کله ل بالغ نه او کاټک غونتی شي او داې دا باریغ نه دی لیکن داې بل او لامب دا نا نه د خپله لامبه دا به ټولو موور پلار ل به چې مړ شي او بل د لامبوي بل د معګوتې ووي ړې کېږي خو د اختیار عجزې ختم شوي ځکه د درې بلګوتی وي بل د لاب ځوندې ساده خوب نشي ناموله نه رحومه فسموات ولرد دا خاص الله پختار کې دا چی پاس مانو کې پزمکه کې دي خدا سره رمبل چې منزلذي دل پینزم دلیل کې منغو منزلذي سو د هغه چې سفارش بو کې دو په نيز د الله الا باذن مگر حکم د الله باندې نو د قیامت د سفارش باذن په شرایط دي او شرط چې قیامت قائم شي نو قیامت تمخه کې خو سفارش تنه دي ته څنګه وې چې لوی د خپل مریدانو بچکړی دې ته تو مه په وسترې دا یو دو دوه م چې شفاعت کبرا وشي د نبی علی اسلام سفارش لا شفاعت له شفاعت کبرا ویل دا وګد روایت ده نبی اسلام په سفارش شروع کی د مسلمانانو خان چاکی دا آکی چا کیدی سمې وداغو اکیدی چې خراب یاغو سفارش تبنشي کوله ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک الله ویژه په قانون نه بخمه شرک نبه خما شرک کفر په قانون نه پیغمبر سپارش کوي شی د مشرکه او د کافر او نه چوک څوک سپارش کوي شی دا سپارش به کید مسلمان سړي او چې پیغمبر استان سپارش کله وو خپل خلاص کی نو بیا بچي د الله نیکان خلق او تا اولیا او ته کوم نیکان خلق دی چا غوي کله خپل جناتیان ثابت شي جواب الله توي تاسو بچ کي چاله بده او يا کسانو اختيار وير کي چاله بده 340 چاله بده 240 شلو هغه دا لښ فخدا چې دا تونه کسانو اختيار وير کړو وڅوک بلس کسان جنت لبو یڅو کا کسان څوک یو سول شلو څوک بیا قسم تعدادونه دي هغه الله وخدا اب ځان سره بوزي چې الله توکه مکي او دا هغه څوک بزانس به شي چې هغه عقيده کې پاکو او ګناکي نه په عمل کې خطا او عمل کې کمزوره دا کیدی د وژنانا او بل چاغه پیژنې ته چوي ما ځان ما بچکین لوې ځوان پی تو پیژنې توڅه او مرشې ونه د توسو کلمه خې پیر بابا ما پیر بابا ته پی بل بابا ته تا پی خو پیژنې موږ ته د ما سفارش ورکې کی. دا کیدله کوم ځنه راوړې دا خو دا, دا خو دا, دا خو الله اندی ویل یوزکمو نو مندلل زی څوک ده هغه یش پاو چي سफारش بو کی اندو پنيز د الله په دربار کې و سफारش وکي نه چا الا به ازنی مگر په حکم د اکه الله او توکمو کی اجازه تو کی هغه شرایط مو وي دغه پورا بعد بیا هغه سफारش کوئ شی دا پنځم دلیلو چې الله الٰه ده ستا ابا سफारش کوئ شی دا اختيار لنيتي ني لنيو وله ولا اله وي وله تمام من يرد خطيتوب تنيك بيش بقم دليل يعلم ما في سماواته بو يد الله ما بارتماندي في سماواتي تشي باسمان يعلم ما, ما بين ايديهم بو يد الله بارماني تشي مخخيد مخلوقاتو و ما خلفوهم اوغا تشروسل مخلوقاتو ندي مخلوقات پیدا نو او الله بو يو تشي مخلوقاتو مخكي مخلوقات تسو توكو ترك ميسابون او محدات چې پیدا شو وروسته چو چوک دی چېدي چو الله مانې پوه دی دغس ایلم چوک لری پیغمبر ولي پیغمبر تن د خپلځه پیغمبر ستان تعالله قرآن کې ولا ته کورولیشي نه چې اننی فیلون فعال... ظالې کاغه ده موای پیغمبره یو کارته چه... موای پیغمبره یو کار ته چې ز به سبا کومه ته سبانه خبره صورت د آیت آ تمبر دروشتنې الله معشالله مغر دا سره و یا چې د الله کهخواښه شي نه بیا به نو یالم پوهه د الله ما په سماندي اوه په بسرته انام کې رازي ایت نمبر 15 کې چوه پیغمبره چې الا اقول لكم ان دي خزائن لا اقول لكم ان دي خزائن الله زنم تاسو ته چې ما سره خزاني د الله دي او ولا عالم الغيب او نه تاسو ته چې زالم الغيب ما نو پیغمبرستان تلوي ته اعلان وکړي چې پیغمبر علم الغيب نه دي نو بل بطلم الغيب شي بالله وانت الى متوكمن الرمين یوزل موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام بارک یو واقعه رازی و چې دوی دوی کله یوزې شنغه سورہ کاهف کې په پیندل سماسی بارک بیا هغه واقعه بیان شوه دا موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام تفصیل ویل ته وک نو یوزل ویو مارغه راغو او په دوی په دریاپ کې ته روان وو نو دریاپ کې تونګو او یو څاس کې وبغه نه ما د مارغه په مخو کې اگر هوا غستی مارغه یو یو کې راخلی به تیري به بل څاس کې راخلی تیري و مړغ چې د یو څازګرا واغستو وي خضر اسلام تو وي کوموسال اسلام یو غالباً چې خضر اسلام تو وي دا تاس د مړغ چې د دریاب نه راواغستو غوړ دریاب تون لوی د مخلوقات علم د دغه څازکې نم کم ده او د الله د علم هتاي تو کوم د مخه آیت کوم د خبره کې د مخه جمله کې او علم پوي د الله ما بینای دي ما د مخلوقات نو او ما خلفهم او پاغه معنی چې روسته د مخلوقات ندي الله ور معنی د مخلوق نه دی پوي چو marked زو ورسته دا څوم دریلونو دا دلیل ولا یحیط نبی من علمه او یه هاتنه شکوله مخلوقات مخلوقات او پیغمبران دی اولیا دی جنات دی ملایکی دی بشینه پویشی باندي من علمه د دا علم دالانه الا بما شاء مگر پاغه مانه چې وی غواړي الله الله چې غوړ علم مخلوقات لور ال کوي این د مخلوقات و علم حقیقته اسلام وی چې غده د مخوکی د مارغه د مخوکی چومتات کرا زیدینم کم ده تون علم د مخلوقات سره مخلوق تون غار دې ځان لا چوز عالم يم زه پویږم ارسامند دي د دنیا د دټکی ویزدکی بیا وغړی زه اصل عالم با ذات خو الله دي والله اعلم نم علم ده چو وی چې والله عالم الله خو پویږی دا نم علم دې ځان لا دا جمله اوی چې ویځه پارص دا د شیطان کار ده دا د الله سرزان برابرې وله یو حيتونونه بشا نه اوی هاتنې شي کوله مخلووقات من علمې د علم دا الله نه الله بماشه مګ پاغمانې چې وي غواړي الله الله ک چېله مغولی مخروقات ل یر کې سی بنی سایر کې را ځي وما اوتیتو منل علمې اللهقلليله او نه دی در کړی شوي تاته علمه مګ الله وي ت میلم در کړی د ډیر نه دی سره اعلم ما سر دی کلې علم سره دی څوم دریل وو هم دریل اتم دریل واسه یو کرسی یو الله الہ زکد چ واسه یو کرسی یو سماواته ولارد فراخدا سلطنت داغه بادشاہی داغه سماواته د اسمانونو ولارد د زمکه کرسی اصل کې تر ارس نه لاندې یو زید هغه ته کرسی ویل کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د ابو یو حدیث کړی په خپل تفسیر کې وای چې دا اول اس دنیا چې دا دا په اول اسمان کې ان اول اسمان د دینه تاو ده یی دنیا د اول اسمان کې نه نه دا او وی دا اول اسمان چې ده د دنیا سره د اول اسمان مخ ته د سیده لکه لوی میدان کې چورو کې غونته bali لازم کړه اول اسمان په نس باندې ده دا مثال ورکړم د پوی د دا چې حقیقت کې بده ځکه حقیقت کې کې دې نم غټي لوی میدان به تر پورې حدود به اغلاله پتره وی بیا اول اسمان چې ده وې دا په دویم اسمان کې نه نه ده او دا اول اسمان د دویم اسمان مخ ته د سیده لکه لوی میدان کې کی جوړو کیبالي وې دا درې د درې وړ اسمانونو چې وزه کې وې دا په سلورم اسمان کې دي او دا سلورم اسمان مخ ته درېم اسمان سره د شمول په اول او دویمه دا د سیده لکه لوی میدان کې چېوبالي د مثال یې ډېر کثیر رحمت الله ذکر کړی خپل تفسیر کې بیا همدارنګ پینځم پغم کې شپغم ووم کې د شپګوړ اسمانونه دوم و ما اسمان مخله د سيدي لکېلوي میدان کې چبالي وروکه ونه بالي او بیا د و په کورسي کې دي او د د سيدي لکې میدان کې چبالي او بیا کورسي چې د هغه د پاسه ارش ده او ارش د پاسه بیا علمه غیب ده اغه نه بعد به مخلوقات نو دي پوجي څوک دي او نو څوک لاړ ده نه ده او کوم انسان لاړ دیال تا نبي عليه السلام چې لري اخيري ارش پورې لاړ دی نه مخکنه لاړ علمه علماء شهادت ارشده خل حدود دي دا علماء شهادت علماء شهادت کې مخلوقات دي ټول ار څنورې طرف فرشه پټول مخلوقات دي انسانان پیغمبران جنات ملائکه المرض پګمې دا ټول او عالم غيب نه برا به څه شي دي غلل معلوم او دا الله ذات دي هلته نو وس یا کورسې یه په کورسه الله سلط د الله پاچوي اوس یا کورسی او پراخ پرخ ده پاچ دله سمااتې داسمانونو د او دځم کې دغسې پاچوي سر د بابا ته دغه دغسې پاچ د پیغمبر دی وا چې دغه تهله ه تم او مینه یا دښ توو ته نه کې بل دیل نهمه لو ولايه اوده او نستړې نستړې کوي د الله لپاره حفظهما حفاظت د د اس د د قرسي د اسمنو زمکه د ارش نوار طرف سره ټول ټونه غټه دنیا د ودیره سوچ کوي تاسو د دې حفاظت الله نستړې کوي مشرکان مې رات کوي مشرکان وي پلان کې بابا الله نائب دي نا زول دي او الله ستړې کوي چې نائب به هغه کار کوي الله چې طلارد چې هغه پځی به نائب نسته ماوین نسته د کارونه کوي بابا ګان دي او باباګان دونه اختیار لري چې زمکه اسمانو وو او د اسمانو د عرش ساتنه وکي مشکلات حل کي ضرورتونه حل کي ولا يعودو نستړې کېږي نستړې کوي الله لره حفظهما حفاظت د دے پچای د دے اسمانو زمکه زكى الله الاله دې الاله اغذت لویا نستړې کوي خو نه نستابا بابا خو سړې کېدو په کې وهو او دا د لسم دلیل وهو او دال لچه ال علي لوې ذات دې په درجه کې دا غځ ذات ډېر لوی دي کې مخلوق اغلمو ورسوه مخلوق اغته نشي ورسېدل نه په صفاتو کې نه په ذات کې ازويم او لوی ذات دې علي علي لوی درجه والي لوی شان والي دي او ازويم لوی ذات دې د مشرکان دعا کی دي يا الله لمخلوق ورسې يعني مخلوق دسي غني نه کړ الله غونته د الله غو صفاتو ته بياني او بعض مشرکان دسي چاغه الله را كوس کې د مخلوق غونته یعنی الله را کس کله مخلوقون ته غنی الله را د مخلوقات غو صفات بیانای او شرکی نو الله وی چې وهوال علیو دا الله چې ده لوی شان والا ده مخلوقات دغه شان ته نشه رسیدله دغه صفات ته نشه رسیدله عظیم والا ده اغه د مخلوقات ذات ته مرکو زوا اغه د مخلوقات غو نه دغه دغه ذات نه چې د مخلوقات غو نه مقایسه کې دایۃ القرسی وه مې استاد اغه چه د هغه وی ودا چې ما دا کورسې او جماعته مسجد بلال مسجد وېجال ته ما وې د آیت نو وېو باباو تبلیغي ډېر وخت ډېر کډه و چې اډونن کډه و و یا غره مالا مال <سؤال> وی <سؤال> وز خوش مسلمان شو ما یو مور ته چې څنګه اوس مسلمان شو و حیران شو و زه اوس مسلمان شوم چا لامه اوس چې دا الله صفات دي مکه خواجو نه مکول منځونه مکول خو ما الله نه پیجن دو چا الله سره کم ذات ده ووس مسلمان څو مسلمان مستر کې وغړل چا الله خود سي ذات ده الله خود سي قدرتونو صفات لري ووس ټول قوم مسلمانان سي نو په سيمانه په علما نه ځان مسلمانان وي خو سي مسلمانان نو ووس سي مسلمانان څو چا الله او پیجن دو اندغه ايتول کرسي مونږ ویله خو مونږ الله نه پیجنل شو چې دغه الله ده نو چې کلمونځ کې ودري نه نو سوچ دا چې دغه سي ذات مخې دیا بچی ده تنګ نشي موسکي دغه سي ذات ما خېر ویلاړم او لګيایم سوال تنه کومه فریاد تنه کومه عبادت کومه که چې س زده کا ورکه دغه پنو نو زين کړه ول چې دغه سي ذات پنو مانه لګي ام صدقه ور کومه څوک معافکي الله د پاره نو پوهشت دغه سي ذات پنو می معفو کومه خوښوي در چې کړه الله وي خو دې نړیږه نو دغه ذات زين کړه ول چې الله دغه سي ذات ده د څوک دا غمخه خبر ان شي کوله حدیث کراځي چې ادم علی اسلام دا غمخه خبر ان شي کوله خلک براشي ادم علی اسلام تبوي چې زمون الله لو یو چی حساب کتاب شروع کړی ادم استمو توي نه دا خبر نشم کوي الله ډیر جلال کده ادم استمو نیول په طول پیغمبرانو بوږرځيږي یو پیغمبر مو تیار نهي چې الله لو ور مخامخ شي والا لو یو چی حساب کتاب شروع کوي صحیح حدیث ته پیغمبر اسلام ده نو زادہ الله سوچ کراولې او بیا او درې ګ الله لو سموس منځوکا او زین کراوله الله لا اله الا الله الله چې ده لا الهه نشته را الهه دته دخت د یوټیوب لايك د مين یوټیوب لايك د یوټیوب لايك الاهو مگر دا الله ده الحي ژوندې ده ژوندې ذات ده القيوم تدبير كون کي لري د هر کار په خپل باندي لا تاخذه سنتنا نني سيغله ارګمه ولانم او نه خوب له ما في السماوات و ما في الارض خاص د الله پختر کړياغه في السماوات چې پاسمانو کړي و ما او خاص د الله پختر کړي دي هغه في الارض چې پزمکه کړي دی من الذي سوغ د هغه سره هغه ذات يشفو چې سفارش بوو کينده په پنس د الله چې د په دربار کې ودري او د چا سفارش وکي او ولان تو خلاص کې توک دې د سي الله وي الا مگر پوکنده ها کالای وځو چالو کومک ماغه بیا خلاصو لوکړی شی الا باذن مگر پوکنده الله باندي يعلم پويه ده الله ما پسمانده بين ايدهم چمخ کړی ده مخلوقاتونو وما خلفهما او پاغه منی پوید چوروستده مخلوقاتونو دي ولا يحيطون بشيئا او يهاتنه شي کول مخلوقات بشاين پيوشي باندي مين علم ده علم د الله نه مگر پاغه منی چوي غواړي الله چې غړنوسو علم بویر کوي انسان لله نه رئیسو کمپټن شپ وي دلې واسيہ کورسیه پراخه ده پاچای سلطنت داله چوکې موږ پلانکی چوکې دهنو چوکې معنی نهسته پپای چوکې معنی نهسته مطلب پچای نهسته د کوسی ممررات <سلام> الله پاچهی د الله سلطنت مرات دی وس یا قورېو پراخ ده پاچید الله سرطت ده الله سماوت یول ار د داسمانونو وړ سمانونو بیا ته ار شپورېول ار او د ځم ولا اودو او نستړ کوي د اللهله دهزمکې نیول ترسمنونو پورې ته ار شپورې ولا اودو او نستړ دا پاچی د الله ډیره پرخه ده انسان په تصور کې چې دا ومره د حدود تر کوم زی پورې دي د انسان په تصور کې د نهشي تللی ولایه او تړې کې اونستړې کې دې الله لره حفظهما حفاظت د اسمانونو د زمکه ارث نیولې ترجمه کې پورې دا ټوله پاچې پرې الله ستړې کې یم نه دا ټول کارونه چې پخوله کې خلق لريزک ورکوا مرګ او ژوند تدبیر هغه کوه لیکه او نور کارونه کوه الله نستړې کې په دې باندې او هو او د الله چې علاليو لوی شان والاده العظیم او لوی ذات دې د غونزه شان او د غونزه ذات د بل چانيشتریم